З дивним відчуттям полегкості він заходить на подвір'я до Артема. На подвір'я Атьома стоїть стіл, лавка і пара фателів із лози. За столом сидить Артем і наструнчує гітару. З будинку виходить Вероніка, виносить тарілку з глупцями. О! Родіон прийшов. «Заходь, ми якраз сідаємо». Раскатов почувається щасливим. Нічого не кажучи, він ставить банку з йогуртом на стіл і сідає біля Артема. Артем зрослий бородою, пильно дивиться на нього і теж нічого не каже. Далі наструнчує гітару. «Останні барви дня розчиняються»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 Радше колі великана. Так у чорному на тюрморті балоном розкату визнав амфетамінові пошуки. А в засмоктуваних візерунках на стінах подвір'я вгадувалися кислотні мотиви. А загалом же дім нагадував своєрідний храм змінених станів. Мабуть, народжувати тут буде цікаво.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 Мали за духовного батька Коля Великан Просто не дає думкам розвиватися Він тримає їх З горнтами Ну, як клубочок А ми з тобою навпаки Пішли розмотувати цей клубок Пішли додумувати Думки До кінця Саме так, сказав Артем І вдихнув свою порцію Нітропалива Хоч не хоч Корабель їхньої розмови поволі прогрівав свої двигуни і по якимсь часі збирався покинути земну атмосферу з її клятим G9-8. Це трохи заспокоювало Раскатова, але тільки трохи. «Артюме, а що буде, коли ми розмотаємо це все? От коли коли класно, він більше не париться» покурив і став у стійку дерева, і накопечує цей. Чому я більше так не можу? Граскатов знову здивувався своїм словам, хоча вони й були саме тим, що він відчував.